Ніч була тиха і гарна, добирала до опівночі найгірший час, коли навколо повно шпар для нечистого сховатися і спокушати. Ішов у край, який недолюблював, майже однакова земля хіба що мова трохи інша. Чого злякався Господь, коли змішав мови? Злякався, що посягнуть на Боже, що зможуть щось богорівне? Чи зможуть щось ці, що сваряться за межі і вихваляються одне перед одним скринями та коровами, пасіками та млинами, намистами та золотими каблучками? На що можуть замахнутися вони, замащені гноєм та салом, зазеленені травою чи зачервонені буряком, які ціле життя тяжко, мов цноту, брали силою царство небесне? Народжуються, живуть і вмирають на одному й тому ж клапті час від часу похабцем кладучи Христа на лоба. Бо не орано, не сіяно, не сапано, не збирано і знову не орано. Чого ж тоді млієш, старче, як оці дітваки співають «Господи, помилуй!» Вони ж такі самі. Ні, не такі, вони будуть інші. Які інші? Ти ж життя клав, аби він був іншим. Ти міг серце вирвати з грудей і кинути йому під ноги, аби повірив тобі безмірно, Старшому, аби не чинив твоїх помилок, аби забрав від тебе те краще, безмірно дороге для тебе знання життя. Аби зайвий раз не вдарився, аби його не вразило, не образило, не обдурило, не насміялось о те механічно рухливе, невпинне, ненаситно веселе, байдуже до кожного мливу. І що? Навчив? Адже сказав йому все, нічого не втаїв із того, що мав Учив, просив, молив і молився І що? А він повернувся і пішов, забувши тебе з твоєю любов'ю Твоїми обтяжливими балачками, твоєю нудною душею До нині не цвіли більше ані яблуні, ані груші Ані молочний терен, ані придорожні черешні Добре було без цього Спокійно, а як же? Це те саме, що мертво. Не закликали твої філософи, не пекли у пучки листки книг, не тремтіли ноги. Уже, слава Богу, нічого не тремтіло. Бо не має сповнюватися людина пустими мріями. Вони шкодять пізнанню її сутності. І сьогодні, хвала небу, є довгий-довгий день, котрий не б'ється срібною рибою на сонці. Чого ж тільки змокріли ті давно ослаблі очі? Втомилися від сонячного світла, яке тепер не падає на двох, а падає лише на одного. А того тобі забагато. Спочатку почулися кроки, і вони кружляли довкола полукіпків. Ці полукіпки запримітив ще з надвечора. Міг би і далі їхати на підводі, але захотів зійти тут. За полукіпками простяглася поруділа долина. Далі доволі велика річка. Долина була схожа на ту, котру бачив під Батурином. Сипана круглими верболозами, так схожими на зелені кулі, на велетенські кульбаби, на причаєне, надміру виплекане перекоти поле, котре при найменшому поїві вітру заворушиться, покотиться, му, у театрі, а ти полетиш за ним, ловлячи і мотляючи свитою, як страх на патику. Останнім часом йому траплялися краєвиди, які вже колись бачив. Так ніби віз життя давав задній хід і пропонував попрощатися з усім тим, що любив. Тому зійшов у цьому полі і зібрався тут переночувати. У дитинстві любив сидіти під полукіпком. Влізав поміж снопів, як у невеличку хату, заховану від усього світу, вистеляв травою м'яке кубло, прикривав мішком, який мати давала йому на випадок дощу. Або він, ріжок укладаючи в ріжок, робив великого каптура, Спід нього дивився на нижню половину світу, збивану грозою, Витягував за пазухи пиріжок з маком, Саме по Маковію їв і мріяв. По снопах, чим чекували дрібні мурашки чи жучки, Зверху зрідка подавали голоси якісь птахи, Що вчились покидати цю землю, шукаючи на час ліпшої. Пастухи гнали корів, цвьохкаючи вербовими лозинами, А він лежав і слухав те, що долинало, Що звуком, знаком доводило про своє існування. Кроки то наближалися, то віддалялися. Якби ходив злодій, то давно би вкрав усе, що йому хотілося, і пішов. Хіба чекав спільників, міг би теж потихеньку вступитися звідси,